Купуєте диван, і раптом оздоблення вашої вітальні загалом викликає у вас сумніви. Купуєте іграшку дитині, а невдовзі з'ясовуєте, що скуповуєте всі аксесуари до неї. Це ланцюгова реакція купування. Цього циклу дотримуються безліч ліній людської поведінки. Ви часто вирішуєте, що робити далі, відштовхуючись від щойно завершеного. Відвідини ванної кімнати спричиняють миття і витирання рук, що нагадує вам про необхідність покласти брудні рушники у прання, тож ви додаєте у перелік необхідних покупок пральний порошок і так далі. Кожен вчинок не відбувається сам собою. Кожна дія стає стимулом, який запускає подальшу поведінку. Чому це важливо? Коли йдеться про набуття нових звичок, можна скористатися згаданим поведінковим зв'язком на свою користь. Один із найкращих способів вибудувати нову звичку – виокремити звичку теперішню, до якої ви вдаєтеся щодня, і тоді на неї нашаровувати нову поведінку. Це називається нагромадженням звички. Нагромадження звички – особлива форма наміру втілення, Замість того, щоб ув'язувати вашу звичку з конкретним часом і місцем, ви ув'язуєте її з наявною звичкою. До цього підходу, розробленого ФОГом в рамках його програми «Маленькі звички», можна вдаватися, щоб створити очевидний показник практично для будь-якої звички. Формула створення звички така. Після такої-то теперішньої звички я робитиму... Таку-то нову звичку. Приклад. Медитування. Після щоденної ранкової філіжанки кави я медитуватиму упродовж однієї хвилини. Тренування. Після того, як я зніму робоче взуття, одразу перевдягнуся в спортивний костюм. Вдячність. Коли сяду вечеряти, згадаю принаймні щось одне, за що вдячний сьогоднішньому дню. Шлюб. Увечері, коли ляжу в ліжко, поцілую кохану людину. Безпека. Після того, як зоюся на пробіжку, скину повідомлення другу або комусь з родини, де саме бігатиму, і як довго, справа в тому, щоб вплисти бажану поведінку у вже здійснювані щодня дії. Щойно опануєте цю базову схему, зможете, нанизуючи одна до одної дрібні звички, утворювати більші ланки. Це дає можливість використати переваги природної рушійної сили, яка породжується однією дією і спричиняє наступну. Така собі позитивна версія ефекту Дідро. Наприклад, після ранкової філіжанки кави я упродовж 60 секунд медитуватиму. Потім, після того, як помедитую, впродовж 60 секунд складу перелік справ на день. Потім, як упорядкую перелік справ на день, одразу ж візьмуся до першої справи. Або ж розгляньмо нагромадження звички ввечері. Після вечері я складу посуд одразу в посудомийку. Коли приберу посуд, одразу ж витру на столі. Після того, як витру на столі, приготую кавову філіжанку на наступний ранок. Ви також можете вмонтувати нову поведінку поміж ваших теперішніх звичок. Наприклад, у вас, певно, вже є усталені ранкові процедури на зразок прокинутися, застелити ліжко, сходити в душ. Припустімо, ви хочете сформувати звичку більше читати на ніч. Тож розширте вашу звичку додатковим компонентом і спробуйте щось таке. Прокинутися, застелити ліжко, покласти книжку на подушку, сходити в душ. Тепер, коли ввечері будете вмощуватися в ліжко, там лежатиме книжка, яка чекатиме, поки ви нею насолодитеся. Загалом, нагромадження звички дає можливість вам напрацювати набір простих правил, які визначатимуть вашу подальшу поведінку. Так ніби у вас завжди є план гри, що з чим робити. Щойно ви звикнетеся з таким підходом, зможете напрацювати універсальні нагромадження звичок, які стануть вам у пригоді в будь-якій ситуації. Тренування. Коли я бачу сходи, то піднімаюся ними, а не ліфтом. Соціалізація. Коли я йду на вечірку, то представлюся тим, з ким не знайомий досі. Фінанси. Коли мені захочеться купити щось дорожче за 100 доларів, я почекаю 24 години перш ніж здійснити покупку. Здорове харчування. Коли я накладаю собі їжу, то завжди першими кладу на тарілку овочі. Мінімалізм. Коли я купую щось нове, то маю викинути щось старе. Один на вхід, один на вихід. Настрій. Коли дзвонить телефон, я глибоко вдихну й усміхнуся, перш ніж відповісти. Забудькуватість. Коли я залишаю публічне місце, то перевірю на столі і стільцях, чи чогось там не забув. Не має жодного значення, як саме ви скористаєтеся цим підходом. Секрет успішного нагромадження звички криється у виборі правильного подразника, яким усе запуститься. На відміну від наміру втілення, який наголошує на часі і місці втілення заданої дії, у нагромадженні звички час і місце містяться приховано. Велике значення має також, де саме й куди саме ви вирішили вписати звичку в розпорядок дня. Якщо спробуєте додати медитацію до ранкового переліку справ, але у вас зранку все догори дригом і в кімнату повсякчас вриваються діти, то певно це не ті час і місце. Поміркуйте, коли у вас найбільше шансів на успіх. Не вимагайте від себе напрацьовувати звичку, якщо вас щось відволікає від цього. Ваш подразник має стояти в розкладі з тією самою періодичністю, що й бажана звичка. Якщо ви хочете набути щоденну звичку, але нашаровуєте її поверх звички, до якої вдаєтеся лише щопонеділка, це не найкращий вибір. Один із найкращих способів пошуку правильного пускового механізму для нагромадження звички – організувати мозковий шторм переліку ваших нинішніх звичок. Як відправну точку можете використати табель звички з попереднього розділу. Окрім того, можете впорядкувати перелік із двох колонок. Упершу впишіть звички, до яких ви 100% вдаєтеся щодня. Наприклад, Встати з ліжка, сходити в душ, почистити зуби, вдягнутися, заварити фільжанку кави, поснідати, відвести дітей до школи, піти на роботу, пообідати, повернутися з роботи, перевдягнутися, посидіти за вечерею, вимкнути світло, лягти в ліжко. Ваш перелік може бути значно довшим, однак ідея зрозуміла. У другу колонку випишіть те, що обов'язково стається з вами щодня. Наприклад, Сонце встає. Ви отримуєте смс. Пісня, яку ви слухаєте, закінчується. Сонце сідає. Взявши на озброєння обидва переліки, можете вирушати на пошуки найкращого місця для нашарування нової звички на свій спосіб життя. Нагромадження звички найкраще працює, якщо подразник чіткий і вимагає негайної дії. Чимало людей беруть за орієнтир занадто розпливчасті подразники. Я сам припустився цієї помилки. Коли я хотів напрацювати звичку віджиматися від підлоги, моя прив'язка звучала так. Коли зроблю перерву на обід, виконаю 10 віджимань. На перший погляд звучить розумно, проте невдовзі я усвідомив, що пусковий механізм доволі розпливчастий. Я віджиматимуся до обіду чи по обіді, де саме я це робитиму. Після кількох непослідовних днів я змінив прив'язку на таку. Коли я закрию ноутбук, щоб йти обідати, то десять разів відіжмусь від підлоги поряд зі столом. Двозначність зникла. Звички на зразок більше читати, чи краще харчуватися, справа гідна, але такі цілі аж ніяк не інструктують, як і коли братися до роботи. Будьте конкретними і зрозумілими після того, як я зачиню двері, коли почищу зуби, як сяду за стіл. Конкретизація має значення. Що тіснішу прив'язку до конкретного подразника має ваша нова звичка, то більше шансів, що ви зауважите, коли прийде час втілювати її в життя. Перший закон поведінкових змін – зробити це очевидним. Такі стратегії, як наміру втілення і нагромадження звичок – найбільш практичні способи створити очевидні подразники для ваших звичок і розробити чіткий план того, коли і де вдаватися до дій. Підсумки розділу Перший закон поведінкових змін – зробиться очевидним. Два найпоширеніші подразники – час і місце. Створення наміру втілення – стратегія, до якої ви можете вдатися, щоб ув'язати нову звичку з певним часом і місцем. Формула наміру втілення така – я щось робитиму о такій-то годині в такому-то місці. Нагромадження звички – стратегія, до якої ви можете вдатися, щоб ув'язати нову звичку з теперішньою. Формула нагромадження звичок така – після… Теперішньої звички я робитиму таку-то нову звичку. Розділ шостий. Переоцінене значення мотивації. Оточення важить більше. Енторндайк, лікарка з надання першої медичної допомоги Масачусетської лікарні загального профілю Бостона, мала божевільну ідею. Вона вірила, що зможе в досить простий спосіб покращити звички харчування тисяч співробітників і відвідувачів лікарні, не змінюючи ані їхньої сили волі, ані мотивації. Насправді вона взагалі не планувала з ними про це говорити. Торндайк і її колеги розробили шестимісячне дослідження, покликане замінити структуру вибору в лікарняному кафетерії. Почали зі зміни того, як у приміщенні розташовані напої. Спочатку холодильники поблизу касових апаратів були наповнені лише газованою водою. Дослідники додали в кожен холодильник як додаткову опцію звичайну воду. Крім того, розставили також кошики із водою у пляшках біля кожної ядки з їжею по всьому кафетерію. Газована вода все ще лишалася в холодильниках, але тепер у всіх точках доступу до питва стала доступною вода. Упродовж трьох наступних місяців кількість продажу газованої води в лікарні скоротилася на 11%. Водночас продаж води в пляшках зріс на 25,8%. Тоді провели аналогічні зміни і побачили аналогічні результати щодо їжі в кафетерії. Ніхто нічого не говорив тим, хто там харчувався. Частенько люди обирають продукти не тому, що вони є в наявності, а через те, де саме вони є. Якщо я зайду на кухню і побачу на столі тарілку з печивом, то зачерпну з півдюжини і почну жувати, навіть якщо до того про нього не думав і голоду не відчував. Якщо спільний стіл в офісі ломиться від пончиків і рогаликів, буде складно утриматися і час від часу за ними не тягнутися. Ваші звички змінюються відповідно до того, в якому просторі ви перебуваєте і які перед вами подразники. Оточення – невидима рука, яка виліплює поведінку людини. Хоча всі ми унікальні особистості, але за певних зовнішніх обставин постійно вдаємося до визначеної поведінки. Зазвичай у церкві люди говорять пошипки, на темній вулиці поводяться сторожко й обачно. Таким чином найпоширеніша форма змін не внутрішня, а зовнішня. Нас змінює світ навколо нас. Кожна звичка залежить від оточення. У 1936 році психолог Курт Левін склав просте рівняння, яке містить обґрунтоване твердження – поведінка є функцією особистості і середовища. Рівнянню Левіна не знадобилося багато часу, щоб пройти перевірку бізнесу. У 1952 році економіст Хокінс Штерн описав феномен під назвою «сугестія імпульсної покупки», який спрацьовує, коли покупець уперше бачить товар і чітко усвідомлює потребу в ньому. Інакше кажучи, клієнти подеколи купують товари не тому, що хочуть, а через те, що їм показали. Наприклад, товари, розкладені на рівні очей, мають тенденцію продаватися краще за розташовані біля підлоги. З цієї причини дорогі торгові марки, оскільки вони приносять найбільший прибуток, розкладаються на полицях магазинів у легкодоступних місцях, тоді як дешевші аналоги ховаються десь на задвірках. Те саме стосується і торцевих полиць наприкінці двох проходів між торговими рядами. Торцеві полиці золота жила роздрібної торгівлі, оскільки їх поза будь-яким сумнівом минає більша кількість відвідувачів. Наприклад, 45% від продажі Кока-Коли здійснюється саме з полиць наприкінці проходів. Що очевидніший доступ до продукту або послуги, то вища ймовірність, що ви їх спробуєте. Люди п'ють Bad Light, бо це пиво є в кожному барі і навідується у Starbucks, бо він є на кожному розі. Нам подобається думати, що ми все тримаємо під контролем. Якщо обираємо звичайну, а не газовану воду, то припускаємо, що робимо це тому, що нам так захотілося. Утім, правда криється в тому, що безліч наших щоденних дій визначаються не цілеспрямованим прагненням і вибором, а найбільш очевидним варіантом. Кожна істота сприймає і осягає світ у свій спосіб. Орли чудово бачать на далекій відстані. Змії можуть нюхати, куштуючи повітря на смак, довгими чутливими язиками. Акули спроможні виявити рибу поблизу завдяки наявності чутливих детекторів електричних полів. Навіть бактерії мають хеморецептори – крихітні сенсорні клітини, завдяки яким вони виявляють довкола себе токсичні хімічні речовини. У людини за перцепцію відповідає сенсорна нервова система. Ми сприймаємо світ через зір, звук, запах, дотик та смак. Але ми також маємо й інші способи відчувати подразники. Деякі з них усвідомлені, але не бракує й неусвідомлених. Наприклад, ми помічаємо, коли перед штормом падає температура, чи коли наростає всередині біль під час шлункових спазмів, чи коли ви втрачаєте рівновагу під час прогулянки з килястою місциною. Рецептори у вашому організмі вловлюють значний спектр внутрішніх подразників на зразок кількості солі в крові чи потреби вдовольнити спрагу. Утім, серед усіх сенсорних властивостей людини найпотужнішим є зір. Людське тіло має приблизно 11 мільйонів сенсорних рецепторів, приблизно 10 мільйонів із них відповідають за зір. За оцінкою деяких експертів, зір використовує приблизно половину ресурсів мозку. Беручи до уваги нашу найбільшу залежність від зору, ніж від будь-якого іншого органу чуття, нічого дивного немає в тому, що найбільшими каталізаторами нашої поведінки є зорові стимули. Тож, незначна зміна саме в тому, що ви бачите, може спричинити величезний зсу того, що ви робите. Як результат, лишень уявіть собі, наскільки важливо жити і працювати в просторі, заповненому продуктивними стимулами і позбавленому стимулів непродуктивних. На щастя, є й хороші новини. Вам не обов'язково бути жертвою свого оточення. Ви також можете бути його творцем. Як упорядкувати своє середовище для досягнення успіху? Під час енергетичної кризи і нафтового ембаргу 1970-х років голландські дослідники почали особливо прискіпливо ставитися до споживання електроенергії в Україні. В одному з передмість Амстердама вони виявили, що деякі домогосподарства споживають електроенергії на 30% менше за своїх сусідів, хоча будинки приблизно однакові за розміром, а електрика постачається за однаковою ціною. З'ясувалося, що усі будинки в цій околиці були приблизно однакові за винятком хіба що однієї особливості – розташування електролічильників. У деяких він містився в підвалі, а в деяких розташовувався на горі в бердпокої. Як ви здогадалися, домогосподарства з лічильниками в бердпокої споживали менше електрики. Коли те, скільки електрики вони споживають, впадало в око і просто відстежувалося, люди змінювали поведінку. Кожна звичка починається із подразника, а ми схильні помічати подразники, що перебувають на видноті. На жаль, у середовищі, де ми живемо і працюємо, часто не становить складнощів щось не робити через відсутність подразників, які б спонукали до певної поведінки. Легко не вправлятися у грі на гітарі, коли вона захована в шафі. Легко не читати книжку, коли книжкова полиця в кутку кімнати для гостей. Легко не пити вітаміни, коли вони не стоять на видноті в буфеті. Коли подразники, які запалюють звичку невловимі або приховані, їх легко оминати увагою. Для порівняння, увагу до бажаної звички може привернути створення очевидних візуальних стимулів. На початку 1990-х років прибиральники в аеропорту Схіпхол приблизно посередині кожного пісуара прикріпили невеличку, схожу на муху, наліпку. Очевидно, чоловіки, підступивши до пісуарів, цілилися в те, що їм ввижалося комахою. Наклейки підвищили їхню влучність і істотно зменшили розбризкування навколо пісуарів. Подальший аналіз виявив, що наклейки скорочують витрати на прибирання туалетів на 8% щороку. Я пережив силу очевидних подразників на власному досвіді. Раніше я купував яблука, складав їх у нижній ящик холодильника і забував про них. Коли згадував, яблука вже псувалися. Оскільки вони не потрапляли мені на очі, тож я їх і не їв. Зрештою, я скористався своєю ж порадою і змінив простір довкола. Купив величезну таріль і поставив її посередині кухонного столу. Наступного разу, купивши яблука, я саме туди їх і поклав, на видноті, де міг бачити. Дивина та й годі, я почав з'їдати кілька яблук щодня тільки тому, що вони потрапляли в поле мого зору, а не опинялися поза ним. Ось кілька способів, за допомогою яких ви можете реорганізувати свій простір і зробити більш помітними стимули для бажаних звичок. Якщо хочете не забувати вживати щовечори ліки, поставте баночку з пігулками поруч із краном на раковині у ванній кімнаті. Якщо хочете частіше вправлятися у грі на гітарі, поставте підставку для гітари посеред вітальні. Якщо хочете не забувати надсилати якнайбільше листів з подяками, тримайте на своєму столі стосик поштового паперу. Якщо хочете пити більше води, щоранку набирайте кілька пляшок і розставляйте їх в доступних місцях по всьому дому. Якщо ви хочете, щоб звичка займала у вашому житті значне місце, відведіть у вашому оточенні таке місце подразнику. Найбільш усталена поведінка зазвичай зумовлюється кількома подразниками. Візьміть до уваги, скільки різних спонук змушують курця цягтися за сигаретою. Керування авто, споглядання друга, який курить, стрес на роботі тощо. До такого ж підходу можна вдатися й у випадку корисних звичок. Насичуючи простір подразниками, ви збільшуєте шанси подумати про звичку упродовж дня. Переконайтеся, що найкращий вибір – це вибір, який перебуває на видноті. Рішення на користь хорошого ухвалюється легко і природно, коли подразники корисних звичок якраз перед вами. Упорядкування простору довкола має такий вплив не лише тому, що визначає спосіб нашої взаємодії зі світом, а й ще через те, що ми рідко до цього вдаємося. Більшість людей живе у світі, створеному для них іншими. Але ви можете змінити простір, в якому живете і працюєте так, щоб кількість у впливу на вас позитивних подразників зросла, а негативних зменшилася. Упорядкування простору довкола дозволяє вам повернути собі контроль і стати зодчем свого життя. Будьте творцем свого світу, а не його споживачем. Тло – це подразник. Подразники, що спонукають звичку, можуть початися з чогось конкретного, але з часом наші звички пов'язуються не з єдиною зачіпкою, а з усім тлом, на якому розгортається поведінка. Наприклад, чимало людей, опинившись у товаристві, вживають алкогольні напої більше, ніж робили б наодинці. Украй рідко до цього підштовхує єдиний подразник. Тут радше спрацьовує ситуація загалом. Спостерігання, як друзі замовляють напої, звучання музики в барі, море пива на розлив. Ми, подумки, співвідносимо наші звички з місцями, де до них вдаємося. Дім, офіс, тренажерний зал. Кожне місце не буває певного зв'язку з конкретною звичкою чи процедурою. Ви встановлюєте особливе ставлення до речей на вашому столі, предметів на вашій кухні, пожитків у вашій спальні. Наша поведінка визначається не об'єктами в нашому довкіллі, а нашими з ними відносинами. Насправді дуже корисно поміркувати про вплив оточення на поведінку – Припиніть думати про середовище навкруги вас, як про наповнене предметами. Почніть думати про нього, як про наповнене відносинами. Для однієї людини її диван – місце, де вона щовечора упродовж години читає. Для когось диван – це там, де він дивиться телевізор і виїдає відерце морозиво після роботи. Різні люди можуть пам'ятати про різне і, відповідно, мати різні звички, пов'язані з одним і тим самим місцем. Хороші новини. Ви можете привчити себе пов'язувати певну звичку з певним тлом. В одному дослідженні вчені проінструктували людей, які потерпали від безсоння лягати в ліжку лише тоді, коли вони втомилися. Якщо вони не могли заснути, їм наказували сидіти в іншій кімнаті доти, доки не захочеться спати. За деякий час піддослідні почали пов'язувати тло свого ліжка із засипанням, і їм стало легше і швидше засинати, коли вони вмощувалися в ліжко. Їхній мозок запам'ятав, що спання – не порпання в телефоні, не перегляд телевізора, не споглядання годинника – єдина дія, що відбувалася в цій кімнаті. Важливість тла також викриває важливу стратегію – звички легше змінюватимуться у новому середовищі. Воно допомагає уникнути невидимих спонук і подразників, які підштовхують вас до теперішніх звичок. Вирушайте в нове місце, іншу кав'ярню, лавочку в парку, частину вашої кімнати, якою ви рідко користуєтеся, і творіть там нову усталену практику. Простіше зв'язати нову звичку з новим тлом, ніж розбудовувати нову звичку на тлі подразників-конкурентів. Може бути складно лягати рано спати, якщо ви щовечора дивитеся у спальні телевізор. Може бути складно вчитися у вітальні і не відволікатися, якщо саме там ви завжди граєте у відеоігри. Але коли ви залишаєте межі свого звичного середовища, ви залишаєте також свої поведінкові схильності. Ви не можете боротися зі старими подразниками вашого оточення, що дає можливість новим звичкам формуватися безперервно. Хочете мислити більш творчо? Перемістіться у більшу кімнату, терасу на даху або будинок з величними архітектурними формами. Відпочиньте від місця, в якому працюєте повсякдень і яке також пов'язано з вашим нинішнім типом мислення. Хочете мати здорове харчування? Найімовірніше, ви робите закупи на автопілоті у звичному вам супермаркеті. Спробуйте новий продуктовий магазин. Якщо ваш мозок не знатиме автоматично, де і що в магазині розташовується, вам буде простіше уникнути нездорової їжі. Якщо ви не можете опинитися в геть іншому середовищі, переобладнайте або реорганізуйте те, яке маєте нині. Ви окремте простір для роботи, навчання, занять спортом, розваг чи приготування їжі. Мені допомагає мантра «Один простір – одна справа». Коли я починав кар'єру підприємця, то часто працював на дивані або за кухонним столом. Увечері видавалося дуже непросто поставити в роботі крапку. Не було чіткого розмежовування між завершенням робочого дня і початком часу на особисте. Кухонний стіл правив мені за офіс чи місце, де я їв. Диван правив мені за місце відпочинку чи місце, звідки я надсилав електронні листи. Усе відбувалося в одному і тому самому місці. За кілька років я нарешті зміг собі дозволити переїхати в будинок з окремою кімнатою під офіс. Раптово робота стала тим, що відбувалося тут, а особисте життя тим, що було десь там. За наявності чіткої межі між життям робочим і домашнім, мені значно легше вдавалося вимкнути професійну частину свого мозку. Кожна кімната використовувалася з одним призначенням – кухня для приготування їжі, кабінет для роботи. Коли це можливо, уникайте змішування тла однієї звички з тлом іншої. Якщо ви почнете їх змішувати, почнете змішувати і звички. І простіші з них, звичайно, переможуть. Це одна з причин, чому універсальність сучасних технологій є одночасно їхньою і сильною, і слабкою рисою. Ви можете виконувати за допомогою телефону усе різноманіття завдань, що робить його потужним пристроєм. Але якщо за допомогою телефону ви можете зробити будь-що, стає складно прив'язати його до однієї задачі. Ви прагнете працювати продуктивно, але коли берете телефон, також отримуєте можливість перевіряти соціальні мережі, електронну пошту і грати у відеоігри. Це збірна солянка з подразників. Ви можете подумати, ти не розумієш, я живу в Нью-Йорку, моя квартирка завбільшки зі смартфон, мені потрібно, щоб кожна кімната використовувалася з декількома цілями. Цілком справедливо. Якщо ваш простір обмежений, розділіть кімнату на зони діяльності. Крісло для читання, стіл письмовий і стіл обідній. Те саме можете зробити і з цифровим простором. Я знаю письменника, який користується комп'ютером лише для письма, а планшетом лише для читання, а телефон використовує тільки для соціальних мереж і повідомлень. Кожна звичка повинна мати оселю. Якщо вам вдасться дотримуватися цієї стратегії, кожне тло отримає прив'язку до певної звички і способу мислення. За таких передбачуваних обставин, як ці, звички процвітають. Зосередження приходить автоматично, коли ви сідаєте за робочим столом. Розслабитися легше в пристосованій для цього кімнаті. Сон приходить швидше, якщо це єдине, що відбувається у вашій спальні. Якщо ви хочете, щоб поведінка була стабільною і передбачуваною, вам потрібне стабільне і передбачуване середовище. Стабільне середовище, де все має своє місце і ціль, середовище, в якому звички набуваються легко. Підсумки розділу. Незначні зміни тла з плином часу можуть привести до значних змін у поведінці. Кожна звичка ініціюється подразником. Ми схильні помічати подразники, які перебувають на видноті. Зробіть так, щоб подразники корисних звичок у вашому оточенні було добре видно. Поступово ваші звички отримують прив'язку не до однієї спонуки, а до усього тла, на якому розгортається поведінка. Тло стає подразником. Нові звички легше набувати у новому середовищі, оскільки вам не доводиться протистояти старим подразникам. Розділ сьомий. Секрет самоконтролю. У 1971 році, на 16-й рік В'єтнамської війни, конгресмени Роберт Стіл із Коннектикута та і Морган Мерфі з Ілліноїса зробили відкриття, яке ошелешило американську громадськість. Під час візиту до В'єтнаму вони довідалися, що понад 15% тамтешніх солдатів США вживають героїн. Подальше дослідження показало, що 35% військовослужбовців у В'єтнамі пробували героїн, і не менше як 20% були наркозалежними. Ситуація виявилася навіть гіршою, ніж вони спочатку думали. Відкриття спричинило бурхливу активність у Вашингтоні, зокрема створення спеціального офісу із запобігання зловживання наркотиками при президенті Ніксоні з метою сприяти профілактиці і реабілітації наркозалежних серед військовослужбовців після їхнього повернення додому. Серед провідних дослідників була Лі Робінс. Вона дійшла висновків, які повністю суперечили усталеним уявленням про залежність. Робінс з'ясувала, що з-поміж залежних від героїну осіб по поверненні додому упродовж року залежними лишалися лише 5%, і лише 12% упродовж 3 років переживали рецидив. Інакше кажучи, приблизно 9 із 10 солдатів, які у В'єтнамі вживали героїн, практично за одну ніч позбулися своєї залежності. Цей висновок суперечив поширеному на той час погляду, відповідно до якого залежність від героїну вважалася постійною і незворотною. Натомість Робінс виявила, що залежність може спонтанно зникнути у разі докорінної зміни середовища, у В'єтнамі солдати проживали день за днем серед подразників, які спонукали до вживання героїну. Його було легко дістати, на солдатів постійно тиснув тягар війни, їхні друзі солдати так само вживали героїн, а віддомо відділяли тисячі миль. Щойно солдат повертався у Сполучені Штати, він опинявся в середовищі, позбавленому цих подразників. Коли змінювалося тло, змінювалася й звичка. Порівняйте цю ситуацію із ситуацією типового наркомана. Дехто набуває залежності вдома або з друзями. Вони лягають у клініку на лікування, середовище позбавлене усіх подразників, які стимулюють їхню звичку, а тоді повертаються у старе сусідство до своїх попередніх подразників, які спочатку і викликали їхню залежність. Тож нічого дивного, що, звичайно, ви бачите цифри цілком протилежні в'єтнамському дослідженню. Зазвичай 90% споживачів героїну після повернення з реабілітації переживають рецидив. В'єтнамські дослідження суперечили значній кількості наших культурних переконань про шкідливі звички, оскільки кидали виклик у звичайним уявленням про нездорову поведінку як про моральну слабкість. Якщо ви потерпаєте від зайвої ваги, ви курець або наркоман – вам усе ваше життя казали, що це все через брак самоконтролю і, можливо, що ви навіть зіпсована людина. Думка, що дещо дисципліни вирішить усі ваші проблеми, глибоко вкоренилася в нашій культурі. Хоча результати нещодавніх досліджень свідчать про інше. Коли науковці аналізують людей, які, здається, володіють неймовірним самоконтролем, виявляється, що вони жодним чином не відрізняються від тих, хто слабкий і встояти перед спокусами. Натомість так звані дисципліновані люди краще упорядковують своє життя так, щоб воно не потребувало героїчної сили волі і самоконтролю. Інакше кажучи, вони витрачають на спокусливі ситуації менше часу. Саме людям із найкращим самоконтролем зазвичай доводиться ним користуватися найменше. Практикувати самообмеження набагато легше, коли вам не треба дуже часто до нього вдаватися. Таким чином наполегливість, рішучість і сила волі для успіху, звісно, необхідні, але шлях до вдосконалення цих якостей лежить не в бажанні стати дисциплінованою людиною, а в створенні більш дисциплінованого середовища. Ця суперечлива ідея набуває ще більшого смислу, коли ви розумієте, що коїться у мозку під час формування звички. Закодована в мозку звичка готова до використання щоразу, як виникає відповідна ситуація. Коли Патті Олвел, терапевт із Остіна, штат Техас, починала курити, вона частенько закурювала під час кінних прогулянок з другом. Зрештою курити вона кинула і утримувалася від цього роками. Також перестала їздити верхи. Десятиліттям пізніше вона вперше знову сіла верх і з'ясувала, що вперше за весь час захотіла закурити. Подразники все ще лишалися життєдайними. Вона просто тривалий час не стикалася з ними. Після кодування звички щоразу, коли формується відповідне середовище, що править за подразник, виникає і спонукання до дії. Це одна з причин, чому методики поведінкових змін можуть обернутися неприємними наслідками. Присоромлення товстунів як намагання схилити їх до схуднення можуть викликати у них стрес, в результаті чого чимало людей повертається до улюбленої стратегії вирішення проблем заїдання їх. Показ курцям зображень прокурених легенів спричиняє підвищення рівня стривоженості, що змушує багатьох тягнутися за сигаретою. Якщо ви не обережні з подразниками, то можете спровокувати ту поведінку, яку прагнете позбутися. Шкідливі звички самі себе зумовлюють, процес живить себе сам. Вони дбайливо оберігають відчуття, на які самі ж намагаються поставити хрест. Ви їсте нездорову їжу, тому погано почуваєтеся. Перегляд телевізора викликає млявість, тож ви ще більше його дивитеся, бо не маєте сил зайнятися чимось таким. Сторбованість станом здоров'я породжує хвилювання, щоб його вгамувати, викурити, що погіршує стан вашого здоров'я, і швидко по тому вас огортає ще глибше хвилювання. Це не спіраль, нестримний поїзд без гальм. Дослідники називають це явище «хотіння спровоковане подразником». Зовнішній подразник породжує нав'язливе прагнення вдаватися до шкідливої звички. Щойно ваше око за щось зачепиться, вам починає цього хотітися. Цей процес відбувається повсякчас, часто несвідомо. Науковці з'ясували, що показ наркоманам зображення кокаїну усього впродовж 33 мілісекунд стимулює в мозку рецептори винагороди і породжує виникнення бажання. Це занадто висока швидкість, щоб мозок реагував усвідомлено. Наркомани навіть не пояснять нам, що бачили, але вони все одно прагнули наркотику. Ось у цьому вся суть. Ви можете позбутися звички, але навряд чи її забудете. Варто звичці вторувати стежки у вашому мозку, їх практично неможливо звести, навіть якщо не користуватися ними тривалий час. А це означає, що просто протистояти спокусі не дієва стратегія. Це вимагає чимало енергії. У короткотерміновій перспективі ви можете подолати спокусу, але в довготерміновій ми стаємо продуктом середовища, в якому живемо. Правду кажучи, я жодного разу не бачив, щоб хтось, живучи в нездоровому оточенні, дотримувався корисних звичок. Більш надійний підхід – відтяти шкідливі звички біля самого кореня, Один з найбільш практичних способів – зменшення дії подразників, що їх викликають. Якщо, здається, вам не впоратися з роботою, залиште телефон на кілька годин в іншій кімнаті. Якщо у вас не полишає відчуття, що вам усього бракує, припиніть стежити в соціальних мережах за обліковими записами, які викликають ревнощі і заздрість. Якщо витрачаєте занадто багато часу на перегляд телевізора, винесіть його зі спальні. Якщо витрачаєте занадто багато грошей на електроніку, припиніть читати огляди останніх технічних новинок. Якщо занадто багато граєте у відеоігри, від'єднуйте ігрову консоль і ховайте її в шафу після кожного використання. Така практика – це перший закон поведінкової зміни навпаки. Замість того, щоб робити це очевидним, зробіть це невидимим. Мене часто вражає, наскільки дієвими можуть виявитися простенькі зміни на зразок цих. Усуваємо один єдиний подразник, і дуже часто уся звичка цілковито і повністю зникає. Самоконтроль – це короткотермінова, а не довготермінова стратегія. Вам може видатися під силу побороти з покусу раз чи двічі, але навряд чи вистачить сили волі, щоб придушувати свої бажання раз у раз. Замість того, щоб викликати нову хвилю сили волі щоразу, коли вам хочеться повестися неправильно, краще спрямуйте свою енергію на оптимізацію середовища. У цьому і полягає секрет самоконтролю – Зробіть подразники ваших корисних звичок очевидними, а подразники звичок шкідливих – невидимими. Підсумки розділу. Перший закон поведінкової зміни, навпаки, зроби це невидимим. Щойно звичка сформувалася, вона навряд чи забудеться. Люди з високим самоконтролем зазвичай проводять менше часу в спокусливих ситуаціях. Легше уникнути спокуси, ніж їй протистояти. Один з найбільш практичних шляхів позбутися шкідливої звички – зменшити вплив подразника, що її спонукає. Самоконтроль – короткотермінова, а не довготермінова стратегія. Закон другий. Зроби це привабливим. Розділ восьмий. Як зробити звичку неминучою? У 1940-х роках нідерландський науковець Ніко Тінберген здійснив низку експериментів, які змінили розуміння того, що нас мотивує. Тінберген, який зрештою отримав за свої дослідження Нобелівську премію, вивчав мартинів сріблястих, сіро-білих пташок, польоти яких частенько можна спостерігати над узбережжям Північної Америки. У дорослих сріблястих мартинів на дзюбах є невеличка червона цятка. І Тінберген помітив, що щойно вилуплені пташенята дзьобають цю місцину щоразу, як захочуть їсти. Щоб почати експеримент, він виготовив колекцію штучних картонних дзьобів, просто голова без тулуба. Коли батьки вилітали, він пробирався до гнізда і пропонував пташенятам ці фальшивки. Дзьоби були очевидними підробками, тому він припускав, що пташенята взагалі їх можуть не визнати. Втім, коли мартинчики помічали червону цятку на картонному дзьобі, вони дзьобали її так, якби вона належала справжній мамі. У пташенят була беззастережна прихильність до цих червоних цяток, ніби генетично закладена від народження. Невдовзі Тінберген з'ясував, що більшою є червона цятка, то швидше дзьобають пташенята. Зрештою, він виготовив дзьоб з трьома величезними на ньому цятками. Коли він поклав його у гніздо, пташенята аж не тямилися від захвату. Вони дзьобили маленькі червоні плямки так, ніби це був найпрекрасніший дзьоб з усіх, що їм доводилося бачити. Тінберген і його колеги виявили, що подібним чином поводять себе й інші тварини. Наприклад, сірі гуси – птахи, що гніздяться на землі. Час від часу, коли гуска совається у гнізді, якесь із яєць викочується з нього і зупиняється на траві поблизу. Щоразу, коли таке стається, гуска чимчикує до яйця і за допомогою шиї і дзьоба закочує його назад у гніздо. Науковець з'ясував, що гуска закочуватиме назад у гніздо будь-який круглий предмет, що буде лежати поблизу. Наприклад, більярдну кулю або лампочку. Більший об'єкт – активніша реакція. Одна гуска навіть доклала неймовірних зусиль, щоб закутити волейбольного м'яча і вмоститися самій на вершечку. Так само як пташенята, мартинів, автоматично дзьоби червоні цятки, сіра гуска дотримувалася інстинктивного правила. Коли я бачу неподалік круглий предмет, мушу закотити його назад у гніздо. Що кругліший об'єкт, то більше мені слід докласти зусиль, щоб впоратися. Скидається на те, що в мозок кожної тварини попередньо завантажені певні правила поведінки, а коли мозок стикається із перебільшеною версією цього правила, він починає сяяти усіма вогнями, як новорічна ялинка. Науковці називають ці перебільшені стимули надприродними. Надприродний стимул – це підсилена версія реальності на зразок дзьоба із трьома червоними цятками чи яйця завбільшки з волейбольний м'яч, і він викликає реакцію набагато сильнішу за звичайну. Люди так само схильні впадати у крайнощі. Наприклад, нездорова їжа доводить наші системи заохочення до безтями. Після витрачених сотень тисяч років у дикій природі на мисливство і збиральництво людський мозок еволюціонував, маючи на чільному місці сіль, цукор і жири. Зазвичай така їжа висококалорійна, а в часи, коли наші пращури блукали саваною, траплялася вона їм нечасто. Коли ви не маєте уявлення, що саме доведеться їсти наступного разу, ви намагаєтеся їсти якнайбільше. І це чудова стратегія виживання. Утім, сьогодні ми живемо в середовищі, де не бракує калорій. Їжі більше, ніж досить, але ваш мозок продовжує жадати її так, ніби тієї обмаль. Надання надзвичайної ваги солі, цукру і жирам більше не приносить вашому здоров'ю користі, однак жадоба до них не зникає, оскільки мозкові центри винагороди лишаються незмінними упродовж приблизно 50 тисяч років. Сучасна харчова промисловість покладається на продовження наших інстинктів часи доби палеоліту, лишаючи поза увагою їхнє еволюційне значення. Основна мета науки про харчі – створення привабливих для споживача продуктів. Практично уся їжа в пакетиках, коробочках чи баночках у той чи інший спосіб покращена хоча б за допомогою додаткових ароматизаторів. Компанії витрачають мільйони доларів на винайдення найбільш задовільного рівня хрусту для картопляних чіпсів або довершеної кількості бульбашок у газировці. Цілі департаменти покликані оптимізувати смакові якості продукту в роті. Характеристика знана як «оросенсейшн». Картопля фрі, наприклад, дуже потужне сполучення – золотисто-коричнева і хрустка зовні, легка і масляниста всередині. Ще один харчовий підсилювач напівфабрикатів – динамічний контраст, який представляє продукти через поєднання відчуттів, наприклад, хрусткий і маслянистий. Уявіть собі тягучий розплавлений сир поверх хрусткої піци або хрускіт печива Oreo у поєднання з його маслянистою серединкою. Чи схильні ви переживати такі самі відчуття щодо натуральної, мінімально обробленої їжі? Як це – відчути 17-й відтінок смаку капусти? Та після кількох хвилин мозок втрачає інтерес до неї, і ви починаєте почуватися ситим. А ось їжа з динамічним контрастом зберігає відчуття цікавості і нового досвіду – заохочуючи вас їсти більше. Такі стратегії, зрештою, дозволяють вченим дієтологам знаходити точку на солоди для кожного продукту. Точне співвідношення солі, цукру і жирів, від якого мозок збуджується і змушує вас повертатися за добавкою. Наслідком чого, звісно, стає переїдання, оскільки людському мозку більше до смаку солодкі й калорійні продукти. Як каже Стефан Гаєн, нейробіолог, який спеціалізується на поведінці, пов'язаній із переїданням та ожирінням, ми занадто вправні у натисканні на наші власні кнопки. Сучасна харчова промисловість і породжена нею звичка переїдати – лише один приклад другого закону поведінкових змін – зроби це привабливим. Що привабливіша можливість, то вища ймовірність, що це увійде у звичку. Озерніться. Суспільство, наповнене високотехнологічними версіями реальності, значно привабливішими за світ, у якому еволюціонували наші предки. У магазинах одягу виставлені манекени з перебільшеними вигинами сідниці грудей. Соціальні мережі винагороджують нас більшою кількістю уподобань і похвал, ніж ми могли б коли-небудь спромогтися на роботі чи вдома. В інтернет-порносцени любощів слідують одна за одною зі швидкістю, яка є неможливою для відтворення у реальному житті. Реклама створюється за допомогою ідеального освітлення, професійного макіяжу і редагування у фотошопі. Навіть модель на кінцевому зображенні сама на себе більше не схожа. Перебільшуються саме природно привабливі для нас риси, а в результаті наші інстинкти розходяться не на жарт, підштовхуючи нас до звички виявляти надмірність у покупках, соціальних мережах, порно, їжі і ще чимало де. Якщо скористатися минулим як дороговказом, то зрозуміло, що можливості майбутнього будуть більш привабливими за можливості сьогодення. Тенденція в тому, що винагороди все більш концентровані, а стимули — усе привабливіші. Нездорова їжа — більш концентроване в містилище калорій, ніж їжа здорова. Міцний алкоголь — концентрованіша форма алкоголю, ніж пиво. Відеоігри — концентрованіша форма ігор, ніж ігри настільні. Порівняно з буттям природним, цьому нашпигованому задоволенням досвіду важко протистояти. Ми маємо мізки наших предків, але перед нами постають спокуси, з якими вони ніколи не стикалися. Якщо хочете збільшити шанси того, щоб певна поведінка мала місце, то вам треба зробити її привабливою. Під час обговорення другого закону ваша мета – навчитися робити свої звички невідворотними. Хоча неможливо перетворити кожну звичку на надприродний стимул, у ваших силах зробити кожну з них привабливішою. Щоб втілити це в життя, маємо розпочати із розуміння, що таке прагнення і як воно працює. Почнемо із вивчення спільної для всіх звичок біологічної особливості – викиду дофаміну. Дофаміну – зумовлена петля зворотного зв'язку. Науковці шляхом вимірювання нейромедіатора під назвою дофамін можуть відстежити точний момент, коли виникає прагнення. Важливість дофаміну стала очевидною у 1954 році, коли нейробіологи Джеймс Олдз і Пітер Мілнер провели експеримент, в результаті якого виявили процеси, що лежать в основі прагнення і бажання. Вживлюючи електроди в мозок щурів, дослідники блокували вивільнення дофаміну. На подив учених щури втрачали будь-яке бажання жити, їсти, спарюватися, їм нічого не хотілося. Упродовж кількох днів вони померли від спраги. Під час подальших досліджень інші вчені також пригнічували ділянки мозку, що вивільняють дофамін, але цього разу вони вприскували в пащеки позбавлених дофамінощурів невеличкі краплинки цукру. Їхні маленькі щурячі мордочки від смачного частування розтягувалися у задоволені гримаски. Хоча постачання дофаміну блокувалося, цукор щорам смакував, як і раніше. Вони просто його більше не хотіли. Здатність відчувати задоволення не зникла, але бажання за відсутності дофаміну почило в бозі. Ну, а без бажання не було й дії. Коли інші дослідники повністю переінакшили цей експеримент і наситили зону мозку, що відповідає за винагороду дофаміном, то тварини набували звичку із блискавичною швидкістю. Під час одного дослідження миші отримували потужну дозу дофаміну щоразу, як засовували ніс у коробку. Упродовж кількох хвилин у мишей сформувалося настільки сильне бажання, що вони почали тикатися носом у коробку 800 разів за годину. Люди від них недалеко відійшли. Пересічний гравець в ігрові автомати крутитиме колесо 600 разів за годину. Звички – це зумовлена дофаміном петля зворотного зв'язку. Будь-яка поведінка, який властивий високий ступінь залежності – вживання наркотиків, нездорової їжі, залежність від відеоігор та соціальних мереж – пов'язана з підвищеним рівнем дофаміну. Те саме можна сказати і про основну та звичну поведінку – споживання їжі, води, заняття сексом і соціальну взаємодію. Упродовж років вчені вважали, що дофамін стосується лише задоволення, але нині ми вже знаємо, що він відіграє провідну роль у значній кількості нервових процесів, включно з мотивацією і запам'ятовуванням, покаранням і відразу, а також мимовільним скороченням м'язів. Коли йдеться про звичку, то ключовий висновок такий. Дофамін вивільняється не лише, коли ви переживаєте задоволення, а й також, коли ви на задоволення чекаєте. Азартні гравці переживають сплеск дофаміну не тоді, коли ви грають, а безпосередньо перед тим, як роблять ставку. Залежних від кокаїну накриває хвилею дофаміну, коли вони бачать порошок, а не коли вони його вживають. Щоразу, коли ви припускаєте можливість отримати винагороду, рівень дофаміну різко зростає. І щоразу, коли дофамін зростає, разом з ним зростає і ваша мотивація. Саме очікування нагороди, а не її отримання, змушує нас діяти. Цікаво, що відповідальна за винагороду зона, яка активується в мозку, коли ви отримуєте винагороду, це та сама зона, яка активується, коли ви на винагороду чекаєте. Ще одна з причин, чому чекання частенько може бути кращим за сам факт втілення очікуваного в життя. У дитинстві чекання на різдвяні подарунки під ялинкою може бути кращим за отримання, власне, подарунків. У зрілому віці мріяти про відпустку може видатися значно приємнішим за перебування в ній. Науковці називають це різницею між бажанням і вподобанням. У вашому мозку значно більше нервових ланцюжків, покликаних винагороду «хотіти», а не вподобувати її. Центри хотіння досить численні. Стовбур головного мозку, вентральна область покришки, дорсальний спріатум, мигдалеподібне тіло, префронтальні відділи кори головного мозку. Для порівняння, центрів, які відповідають за вподобання, у мозку значно менше. Їх частенько називають осередками гедонізму, і вони маленькими острівцями розкидані по всьому мозку. Наприклад, дослідники виявили, що під час хотіння прилегле ядро активується на 100%, тоді як під час уподобання структура активізується лише на 10%. Той факт, що мозок віддає стільки дорогоцінного простору на користь зон відповідальних за прагнення і бажання, править ще одним доказом того, наскільки вирішальним є ці процеси. Бажання рушійна сила поведінки. Ми вдаємося до дії, бо охоплені перечуттям того, що їй передує. Це і є прагнення, яке спричиняє відповідь. Зазначені ідеї виявляють важливість другого закону поведінкової зміни. Ми мусимо надати нашим звичкам привабливості, оскільки до дії нас передовсім спонукає очікування на відрадний досвід. Ось тоді на сцену виходить стратегія, відома під назвою суміщення спокус. Як скористатися суміщенням спокус, щоб надати вашим звичкам більшої привабливості? Ронан Бірн, студент електротехнік із Дубліна, Ірландія, втішався переглядом нетфлікса, але також розумів, що тренуватися йому було б варто значно частіше, ніж він те робив. Скориставшись своїми знаннями в інженерії, Бірн розібрав велетренажер і приєднав його до комп'ютера й телевізора. Потім написав комп'ютерну програму, яка дозволяла запускати Нетфлікс лише тоді, коли він крутив педалі з певною швидкістю. Якщо ж крутіння педалей уповільнювалося на тривалий час, відтворення шоу, яке він переглядав, призупинялося, аж допоки він знову не починав тиснути на них. За словами одного шанувальника, Бірн сумістив одночасно Нетфлікс з усуванням ожиріння. Студент також користувався суміщенням спокус, щоб зробити звичку тренуватися більш привабливою. Суміщення спокус працює шляхом прив'язки того, що тобі хочеться робити, до того, що робити треба. У даному випадку Бірн сумістив перегляд Нетфлікса, що йому подобалося робити, з їздою на велотренажері, що йому треба було робити. Бізнес у суміщенні з покус тямить добре. Наприклад, коли американська телерадіомовна компанія, більш знана як ABC, запустила телевізійний щочетверговий вечірній блок телепередач сезону 2014-2015 років, то надавала суміщенню спокус значних масштабів. Щочетверга компанія транслювала три серіали, створені сценаристкою Шондою Раймс – «Анатомія Грей», «Скандал» і «Як уникнути покарання за вбивство». Вони охрестили це ДГВЧ на ABC. ДГВЧ означає «дякувати Господу, що вже четвер». Окрім популяризації серіалів, ABC заохочувала глядачів запасатися попкорном, пити червоне вино і насолоджуватися вечором. Ендрю Кубіц, керівник відділу планування ABC, так описав покладену в основу кампанії ідею. Ми розглядаємо «Вечір четверга» як можливість для глядачів, чи то йдеться про пари, чи про жінок самих по собі, які хочуть сісти і усамітнитися, і розважитися, і потягувати червоне вино, і ласувати попкорном. Блиск стратегії в тому, що ABC поєднувала те, що від глядачів вимагалося робити – Дивитися їхні серіали з тим, що глядачі робити хотіли. Розслабитися, пити вино і їсти попкорн. І з часом народ почав пов'язувати перегляд ABC з відпочинком і розвагами. Якщо щочетверга вип'єте червоне вино і їсте попкорн, то зрештою восьма вечора в четвер уявляється як відпочинок і розваги. Виногорода пов'язується із з подразником, а звичка вмикати телевізор набуває привабливості. Ймовірність того, що... Та чи інша поведінка набуде у ваших очах більшої привабливості, зросте, якщо зможете поєднати її з однією зі своїх улюблених справ. Можливо, вам цікаво дізнаватися останні світські плітки, але треба відновити фізичну форму. Скористайтеся суміщенням спокус, читайте глянцеві журнали або дивіться реаліті шоу лише в тренажерному залі. Можливо, хочете зробити педикюр, але потрібно розібрати електронні листи в поштовій скринці. Рішення? Допоки вам робитимуть педикюр, перегляньте задавне ділове листування. Суміщення спокус – один зі способів впровадження теорії, відомої як принцип «Премака». Принцип, названий на честь дослідження професора Девіда Премака, стверджує, що більш ймовірна поведінка підсилює менш ймовірну поведінку. Інакше кажучи, навіть якщо ви насправді не хочете упорядковувати задавнене ділове листування, у вас не лишиться іншого вибору, ніж зробити це, якщо ця дія передбачатиме одночасне виконання справи, яку ви дійсно робити хочете. Щоб упорядкувати набір визначальних для вашої поведінки правил, можете навіть поєднати суміщення звичок з методом нагромадження звички, що ми його обговорили у розділі 5. Формула нагромадження звички плюс суміщення спокус виглядатиме наступним чином. Після такої та теперішньої звички я робитиму звичку, яку я потребую. Потім після звички, якої я потребую, я робитиму звичку, якої мені хочеться. Якщо ви хочете читати новини, але вам треба бути більш вдячним, то... Перше. Після ранкової кави я подякую бодай за щось одне, що відбулося напередодні. Потребую. Друге. Після висловлення однієї подяки я читатиму новини. Хочеться. Якщо ви хочете дивитися спортивні передачі, але вам потрібно зробити ділові дзвінки, то... Перше. Після повернення з обідньої перерви я подзвоню трьом потенційним клієнтам. Потребую. Друге. Подзвонивши трьом потенційним клієнтам, я ввімкну спортивний телеканал. Хочеться. Якщо ви хочете перевірити, що там у Фейсбуці, але вам потрібно більше тренуватися, після того, як я дістану телефон, я зроблю 10 відтискань. Те, що мені треба. Коли зроблю 10 відтискань, перевірю Фейсбук. Те, що мені хочеться. Уся надія на те, що зрештою ви з нетерпінням будете чекати на дзвінки клієнтів або віджимання, оскільки це означатиме, що ви зможете прочитати останні новини або перевірити Фейсбук. Здійснення потрібної справи означає, що ви можете робити справу, яку вам хочеться. Ми почали цей розділ з обговорення надприродних стимулів, які є перебільшеною версією реальності, яка підсилює наше бажання діяти. Суміщення спокус – це один зі способів створити перебільшену версію будь-якої звички шляхом поєднання її з тим, чого ви хочете. Розроблення по-справжньому невідворотної звички – завдання не з простих, але можна вдатися до цієї нехитрої стратегії, щоб будь-якій звичці надати більшої привабливості, ніж вона могла б мати в іншому випадку. Підсумки розділу. Другий закон поведінкової зміни – зроби це привабливим. Що привабливіша можливість, то більше в неї шансів перетворитися на звичку. Звички – це дофамінозумовлена петля зворотного зв'язку – з підвищенням рівня дофаміну зростає і наша мотивація. Саме очікування на винагороду, а не її отримування, змушує нас діяти. Що вище очікування, то потужніший викид дофаміну. Суміщення спокус – один зі способів надати вашим звичкам більшої привабливості. Стратегія полягає в тому, щоб зв'язати дію, яку вам зробити хочеться, з тією дією, яку зробити потрібно. Розділ дев'ятий. Роль сім'ї і друзів у формуванні ваших звичок. У 1965 році угориць Ласло Полгар написав жінці на ім'я Клара серію дивних листів. Ласло свято вірив у працелюбність. Насправді це було єдине, у що він вірив. Він повністю відкинув ідею вродженого таланту. Ласло стверджував, що завдяки цілеспрямованій практиці і набуттю корисних звичок дитина може стати генієм у будь-якій галузі. Його переконання звучало так – геніями не народжуються, але на них навчаються і практикуються. Ласло настільки сильно вірив у цю ідею, що хотів перевірити її на власних дітях, тому й написав Кларі, бо йому потрібна була дружина, готова ступити на борт його корабля. Клара була вчителькою і хоча не настільки затято, як Ласло, але також вірила, що у випадку належного навчання кожному до снаги розвинути свою майстерність. Ласло вирішив, що найприйнятнішим полем для його експерименту будуть шахи і склав план виховання дітей як вундеркіндів-шахістів. Діти мали б здобувати освіту вдома, що для тогочасної Угорщини вважалося рідкістю. Дім буде заповнений книжками про шахи і фотографіями відомих шахістів. Діти постійно гратимуть одне з іншим і змагатимуться на всіх найкращих турнірах, які тільки проводитимуться. Родина зберігатиме докладну інформацію про участь у турнірах кожного з конкурентів, з яким діти стикаються. Їхні життя будуть присвячені шахам.